Озвучено студією Руда книгарня. Читає Хеля. Розділ другий. Безпечне місце Ірини. Соломія намагалася відчинити розсохлі двері, помальовані блакитною фарбою, і з кожним поворотом ключа на фарбі на поверхні дверей з'являлася нова павутинка мікротріщинок. Галя стояла поряд, втупивши погляд у високі пишні мальви. Їй здавалося, що рожеві квіти також на неї дивилися і щось їй шепотіли. «Ну, нарешті!» – полегшено вигукнула Соломія, впоравшись із порепаними дверима. Галя неймовірним зусиллям відірвала погляд від квітів. Слідом за Соломією вона зайшла всередину хати пустки. Запримітивши древню кособоку-вішалку справа, вона повісила на металевий гак свій наплічник. Зіржавілий гак жалібно зареготав і випав із лакованої деревини. Наплічник гепнувся додолу. «Вандалка!» – незлостиво буркнула Соломія. «Ага, звинувачуй мене!» Обурено вигукнула Галя. Підхопивши із землі наплічник, вона відчинила двері ліворуч і нерішуче зайшла до просторої вітальні. Під недбало побіленою вапном стіною справа примостився до потопний розкладний диван, застелений зеленим у бежеву смугу покривалом. Зліва під вікном притулилася ще одна кушетка, декорована численними вишиваними подушечками. Під вікном справа стояв стіл, застелений мережевною скатертиною, покритою зверху товстим склом. Поряд із ним у куті припала порохами вузька книжкова шафа. На мить у галі виникло бажання назавжди залишитися у цій хатині. Стіни оселі були просякнуті спокоєм і затишком. Приємно пахло свіжою випічкою і сухими квітами. «Що це за місце?» Кинувши наплічник на диван, спитала Галя. Вона підійшла до вузької вертикальної печі біля книжкової шафи і притулилася до неї плечима. Дотик холодних кахлів до її шкіри трохи втамував невгамовне свербіння білих запалених плям на шкірі спини. «Це безпечне місце спогадів», – відповіла Соломія. «Поясни», – попросила Галя. В людей є безпечні місця у пам'яті, куди деякі з них повертаються, щоб отримати сили впоратися із болючими викликами нестерпної реальності. Соломія присіла на кушетку. Чи є це безпечне місце? Дівчина відійшла від печі і вмостилася на смугастий диван. Диван старечо зітхнув під вагою її тіла. Однієї жінки. Вона надала мені письмовий дозвіл до її спогадів. «А хто вона?» – допитувалася Галя. «Медсестра і письменниця. Вона пише про таких містичних істот, як ти і я. Відома письменниця?» «Ні». «Зрозуміло, тому про нас ніхто і не знає», – розсміялася Галя. «Ти хочеш слави?» «Хочу. Я хочу, щоб мені присвячували фестивалі, літературні заходи». Моїм ім'ям називали міста, вулиці, ріки, озера. Мрійливо відповіла Галя, розслаблено спершись на спинку дивану. «Боюся, що максимум, що ти отримаєш, це магазин горілчаних виробів «Либідь», – пожартувала Соломія. Або відділ у супермаркеті. Скуштуйте наші ковбаси «Ніжна либідь». «Либідь» по-французьки. «Соковита либідь у сметані». Соломія кинула в Галю подушкою яською, яку та спритно спіймала «Розкажи мені нарешті про портали, у нас є ще час» Галя прилягла на понищений диван, поклавши собі вишиту яську під голову Загалом портали діляться на три види, і кожен вид має підвиди Вчительським тоном почала свою освітню розповідь мавка «А ті підвиди мають інші підвиди, і інші підвиди ще мають декілька підвидів», – усміхнулася Галя. «Саме так. Тому я п'ять років вчилася, щоб отримати ліцензію на відкриття порталу», – цілком серйозно відповіла Соломія. «Перший вид – усталені портали, які відкриваються у певних геолокаціях у певний час. Вони можуть бути активовані природними явищами» і магічними заклинаннями. Наприклад, портал «Вихор» у місті Седона штату Аризона є ліцензійованим порталом, де усі переміщення контрольовані внутрішніми датчиками. Імміграційна міжвидова служба отримує дані про усі переміщення істот і створює їхню енергетичну базу. Тому такі портали використовуються у міжвидових політичних справах або справах підвищеної секретності. «Який наступний вид?» Галя зацікавлено слухала Соломію. Далі – портали туристичні, комерційні маршрути. Це стабільні портали, через які можна потрапити тільки в одне конкретне місце. Вони були відкриті досвідченими істотами, чаклунками чи магами. І з часом стали безпечними. Дві перші категорії регулюються між видовими угодами – Законами, політичними відносинами між магічними світами. Наприклад, стурбована Ельфія закрила усі торгівельні портали з імперією злих злиднів, тим самим посилила систему безпеки своїх порталів. Тому є переміщення буде поміченим. Галя прийняла вертикальне положення на дивані. Не зовсім. Туристичним маршрутом скористається Галина Лебеденко, менеджерка зв'язків із громадськістю із питань організації міжвидових фестивалів, пояснила Соломія. А якщо довідається Янгольський департамент, то й що? Ти пройшла реабілітацію і перемістилася на фестиваль. Як кожна громадянка землі предків, ти маєш право на вільне переміщення ліцензованими порталами? Стенула плечима Соломія. «Але мій енергетичний слід!» – засумнівалася Галя. «Ти унікальна істота, неусталений вид, тому можеш мати багато проявів». Плутано пояснила Соломія, яка ніяк не могла знайти слушної нагоди, щоб сказати подрузі про генно-модифіковану сироватку духу повітруль. Соломія додала дещицю до іноземних стабілізаторів, дослідивши, що Галин енергетичний слід – Найбільш схожий на слід повітруль. «Якщо я одужаю, чи можу я також отримати ліцензію на відкриття порталів?» У голосі дівчини з'явилася Надія. «Так, можеш», – підтвердила Соломія. «Ти не голодна? Ірина нам залишила сирнички і млинці з м'ясом у холодильнику. Я зараз їх розігрію». «В мене вовчий апетит. Ходімо на кухню, бо я вже не можу зосередитися». «Тепер думаю тільки про налисники із м'ясом». Галя рвучко підхопилася з дивану і рушила до дверей ліворуч, які вели на кухню. Дівчата сиділи за невеликим столом у затишній кухні. Галина замислено роздивлялася стару, викладену глиняними глазурованими кахлями, піч. Налисники то з'являлися в її руці, то зникали. Соломія зачудовано спостерігала за нею – вона навіть позаздрила, бо останні дні їй геть не хотілося їсти «А піч може бути порталом?» Дожовуючи останнього налисника, спитала дівчина «Може, через піч можна втрапити до будь-якого ресторану, де ти матимеш змогу їсти усе, що душа забажає» Пожартувала Соломія «Перекажи Ірині, що я не знаю, яка з неї письменниця, але готує вона смачно» Галя госто полила сирнички варенням із чорної смородини. То що там з останнім видом порталів? Нелегальні портали, ті, які відкриваються магічними істотами, які не мають ліцензій, а отже, відповідних знань. Ці портали не врегульовані жодними міжвидовими і міграційними інституціями, тому вони і небезпечні. Однаково не розумію, чому Янгольський департамент обрав саме такий портал. Галині очі почали темніти, і в її голосі забринів гнів. Соломія вже навчилася вловлювати такі моменти різкої зміни настрою дівчини. «Це тригерна інформація. Чи хочеш ти продовжити про це говорити?» – спокійно спитала Соломія. «Так. Чи є ще щось солодке у безпечному місці Ірини?» Соломія підвелася з крісла. Озирнувшись навколо, вона побачила кривий дерев'яний креденс навпроти печі. На одній із полиць стояла баночка з липовим медом. Мавка відсунула щербати скло і дістала баночку. Ось, вона поставила мед перед галею. Дівчина, відкрутивши кришку, почала їсти зацукрований мед просто з банки чайною ложкою. «То чому?» – спокійніше спитала вона. «Чому, чому?» – не стрималася Соломія. «Бо некомпетентні, неосвічені і непрофесійні істоти приймають безвідповідальні рішення. Якби вивчились так, як треба, то і магія була б своя». Сердито перефразувала вона відомого поета із землі предків. «Хочеш меду?» Галя простягнула мавці спорожнілу баночку. clean stream